nadie bicos cantos que calle bicos cantos que la la la la o martamente en amores o martamente mulher o martamente en O martamente mulher está enrolado que vicos cantos un eh, eh, eh, eh. mar enamoradero hai temos amores fiados arrolo dos mariñeros hai cobillo dos apogados cobillo dos apogados hai la la la, la amores fiados oh Marta me amores oh Marta xamos a música porque quero dicirvos de, que vamos a chamar a un, un, un chef, un cociñeiro que hai tempo coñecemos Armando Maiseu, e quizás algún dos nosos ointes de vos mesmos tamén que se chama Domingo González Lorenzo un, un, uh -huh. un chef, o chef un dos máis importantes que temos ali na, en, en, en Ourense, concretamente máis especificamente na Baixa Límia, ali no balneario de, de, de Lobios, non? Caldaria non? pois resulta que eh, domingo temos que chamálo para felicitarlo. Acaba de recibir un agasallo. Eh, vamos a ver se si en un momentinho o noso técnico se pon, nos pone en contacto con el. Eh, bueno, saudámolo. A ver, non sei. O oh, xa nos dirá o noso técnico parece ser que non ten disponible a súa comunicación todos os hitos intentaremos de outra maneira a ver se si, si somos capaces voulle buscar, voulle dar o, te, o, o teléfono de contacto de deste de, de noso amigo e entonces a ver se si somos capaces de, de falar con ele vale Venga. aí vai outro teléfono que pode servir ponnos Tico, por favor, ponnos esa pieza de música que es mm, mm, tan interesante, de una grande mujer que desapareció ya, pero que pertenece a, a música tradicional gallega. Arriba esa música, Tico. xaudar a Domingo González Lorenzo moi boa tarde, Domingo moi boas tardes eh... moi tas gracias, gracias por atendernos no, pero, e perdón, antes de nada por, que por, non se me adianten compañeros que, que, que teño aquí nos pero... estudios virtuais eh, mm, parabéns, felicitacións por ese gorro blanco de radioturismo que xunto co o cochef Pedro Gómez recibiredes, ou, ou recibiredes xo, xo recibimos o, o mércoles boa noite, en Ourense, fixeron unha cena gala e tal, e aí todos xuntos, pasando rato, é moi ben, sim. Tes Domingo González Lorento que que xa fai tempo que o merecía. Bueno, eu Por bueno, merecer, merezco moitas cousas Pero, a ver, eu non son quem para dicir eso non no, me... Digo eu, digo eu Porque cada vez eh, Volvo a repetir que o, o mesmo que xe dixen o, o anterior convidado Cando, eh, cando Invitamos a xente, as persoas que, que Conhecemos e eh, que sepan amigos nosos Aqui na nosa radio Despois son premiados Por lo tanto, nós somos tel, talisman Desas de persoas que entrevistamos E tanto, por eso Pois, pues, a ustedes Eh, pois temos que apadriñar non? tenos que apadriñar vostedes ah. a nós eh, serán monos padriños no, a ver. A ver, é coincidencia pero ven sendo unha cousa bastante habitual o feito de que nos entrevistamos vos e eh, despois mm, sodes mm, valorados mm, Caso o mesmo que nos tamén o valoramos Porque senón non estaríamos en contacto con Bosco A verdade que o valor que vos damos É o efeito de que colaborades con nosco Participades nas nosas inquedanzas E entón, pois, eso Compartir convosco Bosco as, as cousas que, que, que le va a desafiante Para non ser un prazer Por certo, como como grande chef Algúna cousa viron en ti Eses de radioturismo Para conceder que ese ome eu penso que si, sí, gorro branco, non? Penso que a trayectoria o, o tempo que levo na profesión, despois eh, eh tamén me dediquen por desde o ano 96 O 2014 a docencia, comparte, eh pois pues, traballaba e aparte pois pues, no centro uh -huh. de formación pues, daba clases. Ten... A innovación tamén né, a ne innovación. nesa tua trayectoria profesional, non? Si, sí, é que eu unha, eu sempre son un cu inquieto, non? Como se suele decir, non? Perdón por expresión, eh? Pero eu nunca me conformo co que aprendín hasta ahora Quero sempre avanzar un pouco máis eh, facer cursos diferentes porque senón sería moi monótono moi horrível, non? Uh, sempre fai o mismo sempre está, acomodase e... Bueno, ahora sou cómodo tal e xa non teño problema pero eu, eu non eso non me gusta eu gustame sempre estar facendo cousas novas vendo cousas novas probando cousas novas entónces eh, a ver ahora estou aí con xeado de teixo de teixo eh? un con de teixo a voltas que me falta moi poquinho para pa conseguir o que eu quero no? con co sabor eh? con todo E, bueno, eu penso que a semana que ven Ellos tenenxa feito A semana que ven eu penso que os aceren xa Últimamente dedicas-te moito precisamente aos, aos postres Non? O, o, quizás o mellor eh, eu, Por ponernos que te, teño te visto Ou sígote na, na, nas redes sociais Concretamente no Facebook Que pos verdadeiras delicias eh, eh, Extraordinarias, non? Si, sí, sí, bueno, a ver É que eu, en principio Nos meus anos Que empecen a aprender isto oficio pois eu queria ser reposteiro, no pasteleiro, reposteiro. Pero despois tuve un maestro alemán que me cambiou a idea, e dixo-me venga, hai que pasar para cociña, e deixe a reposteiría, a pastelería, que a cociña, pois, té moito máis salida, e, no. bueno, aí enganouse, porque eh en día vai todo da man, Cociñeiro, pasteleiro, sí. reposteiro, claro, eh, claro, claro. Pois un cociñero non pode con conformarse solo con ser cociñeiro, Porque eu acórdome quando eu empecé con 22 anos eh, por por por as Illas Baleares, por Cataluña, sí. por aí, En Cataluña, eh, claro, os cociñeiros, os, os, os, os xefes de cociña pois de repostería sabía moi pouco. Eh, pero é que hoxe en día e obligan a sabelo porque se non quedaste atrás quedaste como arrinconado entonces por eso eu tuve esa sorte que a mi sempre me gustou e queria aprender iso oficio pero bueno, cambian para cociña pero bueno, sempre estuve en aí pondo mo día eh, fixen cursos eu mismo me deron cursos de reciclaje para aprender un pouco máis para uh. eh, sacar ideas novas e tal eh, entonces por eso a repostería lle dou bastante ben e teño xente conmigo eh, que lle pega moi ben eso entónces eh, uns complementámanos os outros o que lle falta un sobra yo outro é do outro lado igual entonces aí estamos e sacamos ideas en conjunto e tal ahora por, por exemplo fixen un ravioli de verza blanca con un de ternera cachena é un, é un alioli eh, de hallo os, do oso non se, se sabe qual é o hallo do oso. é unha planta que eh, se dá no xurés se dá no courel eh, a unhos novecento metros de altura Eh, ah. e, e, e, bueno, pois eso vai ser un éxito ainda non nos saquen de no aprobar por aí uns cuantos amigos e tal encantoulle entonces claro, eh, eu sabía que existía o Ayodoso pero non sabía que non xure sabía Ayodoso, eu pensei que era de centro Europa para arriba, que era donde realmente se conocía eso e, sin embargo, aquí temos en Galicia dúas ou tres zonas que sí que o temos eu, cando ah. vim a primeira vez esto estou esto falando de no mer de de abril que o vin a primeira vez eu bus levaba desde o mes de setiembre buscando pero en setiembre xa non existe desaparece uh -huh. quedou a, quedo a bulbo a ceboleta e despois volve a salir en, prim en primavera e agora a finales de julio principios de agosto cando empeza a secar o monte pois desaparece uh -huh. cando vin no mes de, no, no de, no de abril que, os, que en unha zona do, do, do xurés que, que vía eso digo alucinei, ese día peguei un grito e digo, xa ganen o día, virei que eu amonte oxe, non? Eh, claro, porque... claro, claro. a decir, porque pases precisamente, por certo, outra cousa que tamén é autóctona ou polo menos, aí na por aí moito, son as apoutis a, as apoutis, pois pues, mire, teño, un, teño unha nota aquí, llante de min mm. donde eh, o Mércoles Eh, vou eh, libro non traballo e vou vou quedar ca Marta, ca, da... ah. ca Marta de Brou, eh sí, sí, que nos sí, sí, coñecemos, que xa fixemos con ela unha entrevista. Pois si, sí, pois que Dixen yo fai un meses que quando vira a Poitega, por favor, que me avisara porque necesitaba porque estou tamén facendo aí unha historia, unha vinagreta da Poitega con Caraí. Con... Sí. Si. Entonces, eh, resulta que que xa me avisou, dixo, me mira, xa vin a poites tal, mandoume fotos, dixo, bueno, pois, a próxima semana, por a semana que ven, cando libre, pois, avísote, vamos un momento aí, eh, bueno, apañamos unhas, unhas cuantas, porque necesito para fer as provas que quero facer, a ver como, como, como me quedan ajá, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, o, o a verdade é que para un chef un un, un bon jantar remátase con un bon postre, con un, unha un, un sobremesa. Si non se pode, si, si si eso non se remata solamente con un helado, pois pues non, non A ver, o helado eh, tamén pode ir, non? por si, sí, pero pero que, que com, o completo o, o, o 12 ben feito, pois pues, inde compl, completa a jantar, non? Claro, si, sí, xusto. Eu desde fai anos Eh, pois procuro facer postres e eh, sobremesas con produtos de aquí, ¿no? Claro. Entonces uso moito a castaña, por exemplo, ¿no? A eh, a de castaña sí. e entonces fago pois eh tartas de castañas, fago mousses de castañas e uh -huh, acompañoas, uh -huh. o mellor con con pois con unha crema ou un topping, un xirope de de érbedos de, de, de, de, de, de madroños no? uh, uh, uh. Eh, porque os apaños no mes do octubre eh, ou novembro e despois conxelos eh, bueno, é que aguantame aí e tamén eh, eh, pois, despois o que uso moito son pois, eh, o fago xeado de superdeburro canso Chaves. e eh, un ano na festa dos callos en lúbios que se fai sempre a última semana a penúltima semana de agosto a última depende do pero por aí por 20 de agosto así que este, bueno, este ano non sei se se poderá facer ningún ano pasado tampouco se pudo facer e fixón f, eh, fixón un xeado de callos mm. limiaos no? ai carai ah en fixen foi o que inventei o, o xeado de pemento d'Arnoia que vaya eh Entonces sempre estou facendo así cousas novas e agora estou co de teixo, non? Ajá, ajá. Co de teixo, co de teixo. Outra cousa autóctona, lóxicamente. Outra cousa autóctona, exacto, outra cousa autóctona. E, bueno, eu penso que vais a ir para diante, que non... Eu xa digo, a semana que vem vai estar máis ou menos preparado. E nunha destas, pois, pues, fixen tamén xeado de crema do con licor café? Ya ves, non? Oh, y... licor café bebida de, de Deus. Claro, xustamente. Entonces, <risas> eh, de feito tiña un postre eh faianos aquí no no balneario. Dicían que estaba como unha chota porque si, <risas> eh, sí, puña maceración escarola con faión en infusión de mentrasto, a menta brava, non, que hai nos prados. Sí. Eh, Cando uns urtiga Sabe, acuérdase que Urtigabase pe... coñía <risas> un mentrasto e frotaba Non, pois faía claro. unha infusión deso E puña escarola a infusionar Con eso, non E despois faía unhas unhas, eh, unhas esferas de chocolate E metía a escarola dentro Ca infusión Do mentrasto E, e despois metía yo o xeado De crema do orujo con líquido café dentro Era impresionante agora eh? por votaba yo uns petacetas de chocolate ou de fresa que parecía que estaban explotando na boca como cuando un era pequeno <risa> y bueno era diferente diferente pero bueno decían que estaba loco porque como se como podía hacer un postre que levaa ensalada allá sí. en, en, okay. eu que en andalucía hay un hay un postre que leva melaza e ever en sena a partir de ese postre fixen tamén un, un, un canelón de berenjena recheo de crema de queixo con mel de entrimo como el de puré. Sí, que tamén que um, ideas a idea xa que na dei do do postre que habían en, en Andalucía, ¿no? Pero en Andalucía ah. non llevo tan mel, métenlle melaza, ¿non? Que é moito máis doce mel. Si, claro, pois é simplemente pois pues, eu que sen sacar ideas e eh, estaréis sempre probando e eh, que te guste o que fas, porque sen non mala mente, non. Claro, claro. Si si. Ya bueno. a vida dun cociñeiro está aí así, eh, a mitad do tempo pasámola pois discorrindo o que podemos facer diferente dos demais, para que a xente diga, bueno, pois eu vou alí comer porque é fan diferente ou a outro sitio qualquer, sin por nombres uh -huh. Exacto. Claro. E, e, e eso precisamente é o que ti estás buscando sempre, non? Que non somente se innovar, senón tamén utilizar cousas do... É decir, do, do pueblo, cousas sí, da, na, sí, da zona, pero, non? Si, sí, de feito, eu, pois... Ahora, como está tan de moda esto dos kilómetros 0 non? Si, sí, eh, hai sí. anos, xa que... Pois non sei, non sei, pode ser que haxe dez anos, así, ou xa xa xa xa xa xa platos autótonos de aquí todos de aquí ás uh -huh. veces pues pois, fusionados con produtos de outros sitios doutras regións españolas ou doutro lado aunque fora uh -huh. fora de España pero ahora eh, desde fai dous tres anos tres anos pa cá pois eh, a petición dunha xente que vau aquí e decía, mira, yo quería un menú de degustación que solo fora todo a elaboración produtos de aquí pois teño que o menú de gustación de nove platos donde leva é kilómetro cero é todo producido na Baixa Línea todo todo e non é nada fora da Baixa Línea simplemente foi e, funcullindo as festas gastronómicas que hai na Baixa Línea e adaptándoas elabora, e, adaptándoas a, ao, ao meu menú de gustación non? por exemplo, en Lobios pois, foimos a festa dos callos en Entrimo fan a festa da vaca Cachena e da carno caldeiro de Cachena e a empanada de Forquellas en, en, en Bande fan a, a festa do, do, da troita ou do, do peixe do peixe, perdón, da boga e do escalo, do peixe, non? do peixe da agua doce uh -huh. en Moinhos fan a festa da, da sopas do burro cansado e do galo picano chan moi ben entón desde aí desas festas todas pois pues, eu fun collendo cousas diferentes funas innovando, fónas facendo diferente do que, do que fan na festa tradicional no? bueno, pois agradecemos que moitísimo domingo eh, volvemos que a, a repetir os nosos parabéns e a, e a nosotras felicitacións que seguro que seguirás tendo moitísimo éxito, non somente co, po, que xos reconhecerán a nivel nacional e internacional sino tamén que os teus propios um, convexinhos seguro que disfrutarán coa túa grande um, profesionalidade. Pois eu tanto, home, eu agradezco vos que vos eh, me sigades, eh, intento in, seguir vos tamén can, sempre que poido, porque bueno, aí estamos e tanto Xulio como Armando eu doubos unha aperta moi forte del Ourense. Gracias, gracias por preocuparvos Por pola xente de Galicia, do Ourense e facetes unha labor social impresionante, de verdad eh, Na, na primeira semana na primera, ou na primeira fin de semana, según teño pensado, me parece que non sei se o día 1 ou o dia 8 parece ser que mm, Axel Álvarez quere facer una, algo importante aí en, en Trimo a ver se si somos capaces de chegarnos eh, eh, non somente mm, non somente saudarte sino a ver se si somos capaces de atretarnos Bueno desde logo, eu encantado encantado é sempre que poida colaborar en algo eu estou disposto aquí, a colaborar a facer o que sea, non hai problema por min poderme chamar aunque sea ar 5 da madrugada, que non me vou enfadar porque me chamades ar 5 da madrugada ahora que sea, eu estou aquí disposto no que poida axudar, porque sea sin problema ningún moi ben, domingo Gracias. Despedímonos de con Vocalillo de Músico que se han preparado nuestro técnico y eh, hasta otro momento. Venga, un saludo muy fuerte, un abrazo sí, afecto y... para todo. Nos vemos domingo, ya de tarde de Vale, muy bien, gracias. Venga. Maruxiña ponte dreita que teu pai quer te casar Eu tan dreitinho me poño Que o aire quer me levar Eu tan dreitinho me ponho Que o aire quer me levar Pola mar avaixo vai E pola mar de redondela Pola mar avaixo vai Que en meno corazon leva shuvai quen meu corazo leva a funte ce de ferro mango e de ameneiro miña moza e maruxiña Ten meu corazón enteiro Miña moza e maruxiña Ten meu corazón enteiro Ai que na valla, ai que na valla A navalla de Pepe non corta nada, non corta nada, corta bastante. A navalla de Pepe tira para diante.